Riksdaler, kroner og øre, euro, dollar og den der valutaen som de bruker i Japan. Fy faen, penger er noe dritt. Hadde jeg suttet her og vært millionær, hadde jeg sagt da at fy faen, penger er noe dritt? Nei, sannsynligvis nei. Med mindre jeg heter Jonas Gahr Støre og har et tilsynelatende perspektiv som tilsier at penger for meg ikke er så viktig. Men det er vel da folk med for mye penger, altså i en situasjon der man ikke trenger å tenke så på regninger, som kan si det. Det er vel ingen fattige politikere som har makt og eller direkte påvirkning på sitt lands økonomiske politikk. For det er få fellesinteresser som er så like blant alle mennesker som penger. Det er ikke noe som betyr så mye som penger. Penger er noe av de viktigste målenheter vi har på mennesker som vi møter. Og da, og da spesielt på to måter. Hvordan du går kledd, og hvordan du ser ut på håret. Det, det siste vil la jeg last oss du kommentert. Men klærne den overfladiske vurderingen av mennesker konstant oppi sitt eget hode som skenner oss et karakter utenfor hvordan andre går kledd. For vi har dessverre ikke kontroll på vår egen hjerne. Tankesett læres. Og dette er noe som vi lar oss bli opptratt av i det samfunnet vi lever i. Men det er med stor glede jeg kan annonsere at selv den fattigste i Norge kan gå med Hugo Boss. Men det i Norge, og kanskje noen av de andre nordiske landene. For alt kan fakes og da spesielt det som har med penger å gjøre. Listen to my story a little. memen tu då har vi fått besök av förste lektor vid BI och författare av bland andra boken Pengar och själ Per Espen Stoknes i studio välkommen. Tack tror jag. Alltså ett utgångspunkt väldigt negativ till den position pengar har i dagens så kallade globala världen. Och vill kanske i utgångspunkten ha lite motstand på det för detta det jag förstår. Så mener du att vi har fått en själslös ekonomiverden och en psykologisk världen som inte tar pengar med i betraktningen i det hela att. det ingen andre som kan förstå det? Jeg tror det henger sammen med fagtradisjonernes tendens til å mures inn hos seg selv. Så økonomer leser mest økonomer, og psykologer leser mest psykologer, og i de to fagtradisjonene så har på en måte ikke koblingene mellom følelser på den ene siden med pengar, vært noe viktig for økonomene, og psykologene har skygget unna liksom pengeverden fordi de mener at familieforhold og barn og mestring og at adferd det har vært mye viktigere å studere. Og da tror jeg psykologene går glipp av en skal vi si, kjerne det viktigste underliggende drivkraften som um, driver mennesker i dag i 21. århundre, det tror det er penger av økonomi og økonomene på sin side de uh, har jo begravet sig i uh, etterspørsel og tilbudskurve og konsumentetferd og alt greierne her og glemt at uh, det finns noe som heter større verdi enn det som er målbart på markedet En politikere da, bør ikke dem forstå det her? Jo, det har vært en viss interesse fra politisk hold ut fra bokene vi har det. Men du vet, politikere fungerer innenfor et system som er skrudd sammen slik at i bond så er det budsjettene som gjelder. Det skjer lite før pengene er bevilget, og dem som bevilger pengene får regnestykker, får beslutningene basert på den økonomiske tankesettene som dem som utreder skriver. Men er politikerne blinde i forhold til hva de egentlig skal bruke penger på, eller bare ser budsjettet og ikke vad det egentlig er forslagsbetydning? Um, nei, jeg sier at politikerne er blinde. Jeg, si, jeg tror de ser mye, og de er spesielt av å få en andre verdi enn det økonomiske. Men jeg tror kanskje at økonomer og, og politikere har flest undervurderet i hvilken grad pengene får dem til å på bestemte måter, og får dem til å glemme å tenke på andre måter. Det är ett litet spissformel så si att var ett motpengarna så har det varit styre så mycket men eh tror dock kanske alltså du ska tänke så mycket på penger egentligen. tror vi tänker att at få lite på pengar. <laughs> så så kärlighet till pengar gör en inte blind. Ehm um, alla andra bara sån som godgamla Paulus sa, eh uh, til penger er är roten till allt ont. Uh, ja, stämmer det. <laughs> Man må ju vara en kristen på meningen. sant. Uh, jeg tror at det ordtaket som går så langt tilbake og som har så stor betydning for, for vår kultur, uh, nemlig den her emosjonelle motstand mot pengene og følelsen at pengene er noe vondt, den tror jeg egentlig um, er et slags som vi faller ned i og lurer oss selv uh, fordi da benekter vi at nei, pengene er ikke så farlige for meg, nei nei, det er ikke pengene det, det er prinsippet kanskje, eller et eller sånt og da vet vi jo at uh, i det ubevisst om det motsatte kan du si, så, så er det jo pengene som bestemmer der er det følelsene som får råde så både kirka og, og denne skal vi se si, idealistiske tradition har undervurdert hvor viktig penger er for folks sjelsliv Finnes det en andre måte å måle verdi på en penger? Um, ikke som uh, dagens økonomiske system vil til sig si fordi at um, uh, ting i vår tid de får en verdi utifra hva det kan omtrettes på et pengemarked for og på det pengemarkedet så verdi, måles alle verdier om i en verdimålestokk Nämligen av norska krona eller dollar om du vill. Men hvis penger da er den eneste måten å, å måle det her på, så burde ikke penger ha løst alle verdens problemer for lenge siden? Ja, det kan jeg si. Uh, det har ikke manglet på kritikker mot pengar og forsøk på å løse ting gjennom penger. Uh, faktisk så ser vi at hele tiden uh, renesansen opp gjennom, uh, se, altså fra seimiddelalderen og fremover, så har det vært en jevn strøm av pamfletter og opprørt predikanter og opprørt samfunnsreformer som har foreslått nye måter å bruke pengar på. Men de er stort sett bange haug i veggen, fordi at pengene har ikke skal vi si, et ansikt som du kan slå ned. Pengene ligger mer i system og strukturen som vi er en del av. Og når vi bruker penger, så blir vi en del av pengesystemet. Så pengesystemet er sterkere enn oss. Det gjør ting med oss selv vi mener at vi kanskje skal ha på pengene. Hadde det ikke da vært det beste om USA bare slo seg konkurs, så kunne, man, så kunne man starte med blanke fargestift. Jeg mener blanke arke og fargestift da. Ja, <laughs> at USA kanskje... slå seg konkurs. Uh, da tror du du undervurderer hvilken effekt dollaren har i verden. Og uh, at USA slår sig selv konkurs, uh, det ville få samtlige pengesystemer i oververden til å bygge hverandre som korthus. Ja, men da ville vi ha løst alle problemer med penger. Da ville ikke penger hadde en verdien lenger. Um da ville vi fått se en interessant utvikling. Det skjedde noe som sånn ligner med verdensmektiske stat rundt 1920, da Tyskland gikk over i en superinflasjon som det heter. Altså i en øyeblikket så måtte du betale kanskje en milliard mark for å få et smøbrød. Og to timer senere så måtte du betale 4 milliarder mark. Og, fikk, og man klarte ikke å trykke penger fort nok til at du skulle få lønna si. Og folk som fikk lønn, sprang ut for å bruke dem en gang. at hvis du skulle vente til morgenen med å bruke dem, så hadde de mistet sin verdi. Og liksom se med et samfunn som mistet sine penger, at ja, det går opp i liminga. Og det tror ikke vi ønsket med samfunnet vårt alltså vi hade bind med knappenålar och och knappar andre. Sånn. andra vi inte har bytt lite mer. Ja, det har vi lite bytt och så har det uppstått nye sånn, pengesorter för exempel så uppstod det ju i en stor depression när ingen hade pengar så uppstod det många andra pengatyper och altså, man lagde sin egen. Vi hade Oslo kronorna och ska vi se si, Berlinmynten och 10 i Colorado og så där. Så så när visst pengarna blir borta så uppstår det nya pengar där för vi kan inte klara oss utan pengar. Det har pengar det finns inget samhälle som inte har haft någon pengar förut på penger og psykologi henger jo tett sammen, men det må det vel gå an å gjerne folk til å ikke være så kåt på pengar. <laughs> Altså folk er jo helt spinnvild, penger liksom det Ja, ja, penger alle vil ha Og penger forener oss på en måte Så penger gjør oss mot det eneste I dag er, sånn at, altså, er penger økonomi verdensreligion Altså vi er delt alle sammen i en sekt Altså vi sier at vi er ikke lenger fundamentalister Eller vi tror ikke på denne sånne som Gud Men i praksis så er vi jo alle sammen tilbedere I økonomiens, økonomiens tempel og, så jeg tror Pia sier at penger er, og dollar, og sånt, det er det språket som alle verdens folkeslag forstår, så det er vår felles, verdens fellest økumeniske tro. Eh, så vi har ikke noen bekymringer når det gjelder disse 2000 milliarder eller hva det nå er vi har på bok? Altså jeg bare tenker på at det, det er ikke sånn at en dag så har pengene ikke noe verdi, og som er pensjonisterne får utdelt eh, sille og i pension. Ehm um, nej, uh, så länge folk har en viss mån att tillit till pengarna så bevarar pengarna sin värde. Men alltså 2000 miljarder det är sånt papperbelopp. Um, det är inget som att sätta en de pengarna. Den finns bara runt omkring i böckerna som tall. Radio Nova är gränslös på FM 99,3. Gränslös Vi har fortsatt med oss eh, førstelektor VBI og forfatter Per Espen Stoknes i studio. Vi snakker om penger. Er grådighet pengenes sjalue søster eller eh, bror? <går> eh, grådighet er i hvert fall, sånn som jeg skriver om i boka, penger og sjel alltid en mulighet eh, i eh, live. vårt. Og eh, faktisk kan det bli en unngåelighet eh, at vi ender opp i grådige hjørne, alle og en av oss. Jeg tror at det som er nøkkelen til å utløse grådigheten innenfor et økonomisk system som ser på penger som den verdien alle mennesker og alle ting måles etter, det er at hvis du mister et sånn levende indre formål, <tøk> altså visst du, hvis du henger, har en, en visjon eller noen større verdier som du lever for, så blir grådighet unngåelig. Er det ikke lagt opp til at det, det skal være sånn? Jo, det er en del av, altså, kan du si... Det er ikke det helt naturlig? Ja, dette med naturlighetsspørsmålet, det er et myrfelt. Um, mange mener at det er naturlig å følge sin egeninteresse på bekostning av andre. Um, og det er en del av, skal vi si, den økonomisk tradisjonelle ideologien. Um, men det har skjedd mye på økonomifeltet, man har begynt å se på at også mennesker er motivert av altruisme, og det er mange andre motivasjoner for, men akkurat det med egen egeninteressen. Så det er ikke så enkelt at, at grådighet og egenintresse er naturlig. faktiskt skulle jeg si at det er økonomien som innfører det i oss. Og det viser sig, at hvis du gjør eksperimenter med, med økonomistudenter i forhold til andre typer studenter, så oppfører de økonomistudentene seg mer egeninteresset drevet i laboratoriet enn andre typer studenter. Så det kan se ut som at økonomiske ideologien liksom forplantet seg ned i adferda. Så jo mer du deltar i økonomien, desto mer synes det er naturlig å oppføre seg ut sin streng eller trange egeninteresse. Men det er vel også som en kunstmaler som maler, vil gjerne male bare i komplementærfarge, altså rødt, grønt, grønt og blått, og så altså da holder man seg til det. Man er gjerne litt sånn sentrert i sin egen lille... Ja, det kan se si. Jeg tenker at vi er sånn skapt, som vi studenter, eller om vi er mot mennesker, eller i at vi tilegner oss og blir sosialisert inn i de tankesetter som råder där vi oppholder opp, opp, øh, oss. Og da er det sånn med pengesystem at helt sin Adam Smith og så videre, så har man ment at egeninteressen er den mest grunnleggende motivasjonen hos økonomiske aktører. Og da er det på en måte naturlig å den Uh, så det er et eksempel på en type teori og ideologi som etter hvert sildret ned i organisasjonen og samfunnslivet, og etter hvert helt inn i sjela vår, eller inn i kroppen vår. Og så mener vi at det er naturlig. Og ikke til hensyn til altruisme, men til hensyn til egeninteressen, for eksempel. Så det her er en, en slags form for kapitalismens uh, imperialisme av oss som enkeltmennesker? Ja, da bruker jeg de en del ord som uh, mange på BE vil ha på, men... Uh, <laughs> Jeg foretrekker ordet «internalisere». Altså at uh, så har vi internalisert ting som eiendom, internalisert ting som uh, handel og kjøp, og som altså, etterspørsel og tilbud, og vi har internalisert idéer som uh, egeninteresse. Så vi tänker ikke lenger om det er sånn eller ikke er sånn, vi bare tar det på gitt at det er sånn, og det har det naturligt, naturlig, selv om det var på en armsmiss med, uh, og gjengen som fant det upp. Hvor mye pengar går det egentlig an å ha? Uendelig. Ja. ja. Pengene, kan man ha en person enda opp med alle pengene i hele verden? <laughs> uh, ja, det kommer man jo på. Det vi har sett er at det er en tendens til at uh, pengene, savnes, altså pengene samles i større og større grad på færre og færre hender. Så det er en sånn winner-takes-all-dynamikk i pengeverden. Uh, men det er klart at, uh, og det er jo et interessant, som liksom de to, to, verden, to av verdens rikeste menn, nemlig Bill Gates og Warren Buffett, att efter att ha fått en cirka en ja, privat förmögenhet på runt 300 miljarder kronor vär, så frågade sig hm, vad ska vi göra med de det här? Och så bestämdes de det för att ge det tillbaka. Eh, så nu ska den sildra tillbaka nära 150 miljarder kronor vär cirka från toppen och ner i samhället och till världens fattigaste land. Och det är ju en reversering av den ekonomiska logiken som har drivit i så många år. Den är väl rädd för att kanske ha havnat i helvetet. <laughs> Nei, det tror jeg absolutt Mye frykt Ja, det er mye frykt å begynne på engang Det ser vi særlig i dag Nå er det på en måte, Frykt og angst og tennersk nissel der ute Jeg kaller det av til for Pengeangstens sorte hull Det er når på måte, du føler at verdiene dine synker Og at inkassobyrå kommer etter det Og hvordan skal det gå med lånet mitt Nå når bankene kjører til helvete Og vi tar med konfronteres med sin eget forbruk og, og inntekt, og så se at forbruket større enn inntekten, og tenke at nå burde du kastet på gata. Det vekker til livet masse følelser som har dype kulturelle røtter i oss. Og det kaller jeg pengeangsten sorte hull, og de fleste er inne med det sorte hullet noen ganger i løpet livet. For å gå videre på akkurat det, for du har jo uttrykket å drite penger. Er det noe i det? <laughs> Eller er det sorte <laughs> du hullet du snakker om? Penger. Ja, kanskje det er det som er sorte hullet. Uh, I alle fall så mente jo, så mente jo um, Freud at uh, den beste metaforen for pengar det var jo avføring da eh alltså att var något som hängde samman med fasen og det var åt samle på pengar det var inte som att samla på skiten då för då tar det igen liksom hålla igen och all del inte låta det skli så uh, nu går på den vägen alltså men det är många metaforer för pengar jag samlar 40 år med boken mig pengar och så men hvis man då inte har kontroll över den den där aggregerar så fyller man den upp med och skli om man glider sin egen fordi Det det blir ukontrollert. Men vi kan bare la ja, ja. <laughs> ja, altså du kan si det. tror faktisk ikke det er mulig å kontroll på pengerne. Jeg tror pengerne har kontroll på oss. Bare for å få fjerne alle sånne dårlige science-fiction-ideer, tror du at vi kan erstatte penger med noe annet en gang i fremtiden? Ja, jeg tror vi kan utvide det som vi bruker som pengar i dag. Jeg tror at det er mulig å for eksempel innføre andre pengesorter som måler andre verdidimensjoner. Og det skriver om som et scenario vi boket med, at det kanskje i fremtiden så har vi egen sosial krone som verdsetter som frivillig innsats for ikke noe for Radio Nova eller andre eller ideelle stiftelser, alltid fra speider korps, så kunne man få en form for sosial krone som lønn, fordi at man har gjort det en innsats for fellesskapet. Og så kunde de bruke det til en andre personlig tjeneste igjen, og på slutten av året, hvis du har mye sosial krone til året, så kan du vekse dem inn for lavere skatt. Så det er ikke noe, det, det er ikke noe som er stjelt fra startrektet der? Det er ikke fra startrektet. Det her er fra grasrottaktivisme rundt omkring i verden. Det finnes allerede 5000 sånne systemer rundt omkring i verden, men de har ingen statlig bekking. Uh, vet uh, ja, ja, også, også tenk på uh, det å bruke naturverdier og klima, kanskje burde du ha egne klimakroner, sikkert når du betaler bensin, så må du også betale litt av den klimakroner uh, for synliggjør du på en måte din belasting av naturressursene, og etter hvert du hjelper naturområdet, så burde du få for, for mer naturkron i avkastning på bakgrunn av den naturresursen som du hjelper til å fram og da får du et tredobbelt resultatlinje med både naturkroner, sosialkroner og norskekroner, og poenget å ha balans hverandre tre. Et siste spørsmål hva kom først fattigdom eller rikedom. Eh uh, fattigdom och rikedom är bägge to fantasier vi har. Eh uh, och det går långt tillbaka i mänsklighetens historia. Ehm uh, så det ena har med rik fantasi om guld och och och evighet att göra och det andra har med, med nöden och överlevkampen för överlevelse att göra. De går långt långt långt tillbaka. Allt långt tillbaka. Stenåldern. Å oh, ja, minst. Åh, oh, det vill man nog. Gränslöst. Grenseløst? Grenseløst eller grenseløst? Hvis jeg var millionær eller milliardær for den saks skyld, så skulle jeg ville ha kjøpt en ny kroppsavfalssluset, så jeg kunne dritte så mye penger som jeg klart. Hvis jeg var millionær, så ville jeg stått på toppen av Oslos høyeste bygg og pisset på hele lovetstaden. Hvis jeg var milliardær så ville jeg kjøpt alle damene jeg ville ha, og gitt dem penger og oppmerksomhet ut ifra hvor avhengig jeg ville at de skulle være av meg, og tatt ifra dem alt og kastet dem på havet etter hvert som jeg hadde blitt le. Hvis jeg var millionær, så ville jeg gitt en krone for hver gang noen sa noe positivt om meg, og hatt et regnskap på hvem som skyldet meg oppmerksomhet. Hvis jeg var milliardær, så ville jeg gitt 100 millioner til FRP, så den de vant valget slik at jeg kunne blitt enda rikere. Men... Mest sannsynligvis, hvis jeg hadde vært millionær eller milliardær, så ville jeg nok ha gjort som 99 av alle andre som er det. Snudd ryggen til samfunnet. Lagd min egen klokke, min egen uke, måned og år. Til og med årstiden vil jeg ha kontrollert. Det er vel det alle ønsker. Olav G. takker for seg, og tekniker Liliane. Vi vil takke Per Espen Stoknes. Men først, men helt til sist, mener jeg selvfølgelig. En trall som sett vanlig her i Grenseløst. Flöj ett lite banklån genom vindu genom vindu genom vindu flöj ett lite banklån genom vindu rätt i dass spisad drakopp dassen skips gipsgare skips gipsgare skips gipsgare spisad drakopp dassen skips gipsgare rätt i dass Je med ett større bankån hjennom vind du hjen no vind du hjennom bin du i das. Spi så rak op taen, skipp skipskare, Skip skipskare, Skip skipskare, skip, skip, skip, skip, rakk og spi optaen, Skip skipskare,rättt i das. I med et end dig støre bankån jennom Bye.